Doi na iubirii Domnului. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, în inim ne așezat. Și pentru ea Îngerii tăi cu gânduri Sfinte ne au îmbrăcat. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, în ochi cu apă vie, i gândului ne le-a spălat și ne-am luminat. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea în ogorul credinței, grâul ales al spicului de o sută de boabe l cules și la ales. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea scara nădejdei noastre până la tronul slavei tale a întins și așa gândul cel sfânt ne-a cuprins. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, tronul tăriei tale în cerul gândului nostru și-a pus, când soarele gândului nostru a apus. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, rugăciunea noastră ca o flacă răsmerită, a ascultat și a plâns când îngerii ți au adus. Doamne, Iubirea ta, ca o ferbinte stea, printr-un fulger de foc, o poruncă de mântuire pentru noi a spus. Doamne, iubirea ta, ca o ferbinte stea, dorul nostru cernit cu duioșie părintească în cer l-ai primit. Doamne, iubirea ta, ca o ferbinte stea, toaca chemării cu mâinile noastre a purtat și ca pe un clopot de slavă, Doina iubirii a ascultat. Doamne, iubirea ta ca o fierbinte stea, icoana de foc în noi a născut și prin destin ne-a purtat Cu un dor de demult. Lacrima de iubire a Domnului Doamne, dăruiește ne roa lacrimilor de iubire, Care în adâncul iubirii tale să ne poată cu funda, pentru ca asemenea cu tine s-o putem câștiga.